Seiazte, iragandira jada itxialdian sartu ginenetik. Gure baitarik, etxeetan gakotzea deliberatu genuen orduan. Koronavirusaren pandemiaria aurregiteko, bestelako hautabidirik ez egoelakoan. Gure haide lagun lankide eta ikaskideak babestea zuen zurtzi asko erabakia izanda. Gure bizi komunitatearekiko elkartasunezko keinua. Estatuen ezintasunaren aintzinean, Euskal Herritarrek arduraz erantzun diogu larrialdi egoerari. Egunetik egunera, estatuen eta beraien sokako lekuko instituzioen arduragabekeria are ageriago gutziz. Sentimentu eta sentxazio bereziak dira nagusi gutariko bakoitzaren buru gorputzetan. Segurtasunik bat gabeko ataka lauso batean aurkitzen gara. Neork iragarriko eta pentsatuko ezukeen egoeran. Bizi ere gure etxetako lau hormetara murriztu zaigu. Arremantzeko hain beharrezkoak zaizkigun soziabilitate espazio eta denbora erreferentziak aldatu zaizkigu. Sare sozial, gailu numeriko eta telefonoak bilakatu dira gure sentimenduen iragaz gailuak. Eta komunitate zabalago bati lotzen gaituzten ari mutur meheak. Alabaina, urduritasuna eta ziurgabetasuna nagusitzen ari zaizkigu gure etxeetan. Eta albokalte emozionalak jada agerikoak dira adinekoen eta gazteenen artean konfinamenduak ez gaitu guztiak berdin kolpatzen. Baldintza sozial eta ekonomiko larrienetan direnen egoerak itxialdi denboran okerrera egin du. ertxia goetan itxia egotearen zama erantxia pairatzen dute. Eta konfinamenduaren biara munean aitzin ikusten den krisia sozial eta ekonomikoak are gehiago larritzen ditu. Gehien kolpatuko dituela jakitun baitira. Itxialdiak presondegiratzea ezur haragitan pairatzen duten Euskal Herritaren egoeragatik hurbildu gaitu. Askorentzat, orain arte, abstraktua baino zen presondegiko errealitatea irudikatzeko balio izan du. Maite eta lagun dituzunen gandik urrun laumuruen artean bizitzeak egunerokoan eragiten duen urraduraren neurgailu bilakatu da. Izan ere, egiazko larrialdi egoera presondegietan pairatzen ari dira. Kampoan gomendatzen zaizkigun oinarrizko babes neurrien itxalik ere ez da agiri. Familiarekiko eta lagunartearekiko esteka diren bisitak bertan bera gelditu zirenetik telefono bidezko sare arina baizik esaie gelditzen eta baliteke egoerak txarrera egitea. Ezesa eguna zeigun garai eta zeigun batean sartu garen honetan ardura kolektibo bat dugu herri bezala. ICLT ateratzeko ibilbidea Euskal Preso Politikoak etxeratzeko indargune bilaka dezagun gure baitakoak dira gure artean behar ditugu ez bai gara izanen aske haie